Szemtől szembe Éjfél után Falkston egyébként korán pihenni térő lakói még együtt ültek az ivóban. – Az a alak hentzeged! Szó sincs róla, hogy visszatérjen! – Régen countryba van már! – legyintett bánatosan a szeplős. – Csak azért bánt el velem, mert nem számítottam az ütésre! – Legalább a nevét megtudhattad volna haud! – fordult a seréfhez ellen a nagyfejű. Azám. Legalább tudnánk, hogy ki volt az, aki az órunknál fogva vezetett, kiáltott az asztalra csapva a marha kereskedő. Jobb így, felelte a seriff. Cigarettát sodott nagy, lapos, bütykös ujjaival. Azután, mint valami szájharmonikát végig húzogatta az ajkai előtt. Nekem nem szabad tudomásul venni, hogy a mérnököt akarja elrabolni. Már megint Robert véded. Zajongást támadt. A serif nyugodtan felelt. Féuk, én nem akarom a zsilipet. Meg is mondtam ezt Rovernek. Azt mondom, hogy eddig jó volt így, ezután se kell más. Első a víz, meg a legelő, és vesszen a zsilip. De olyasmiben nem veszek részt, amiért szigorú büntetés jár a serifnek. Ezt beláthatjátok. Akkor át szívott a cigarettájából, hogy valóságos perny első hullottak a bátyára. Ha ordnak igaza van, mondta Ellen, nem kell belevonni őt semmibe, ami nem a serifre tartozik. – Azt hiszem felesleges erről beszélni, szólt közben a szeplős. – Annak a fickónak keze ágába se volt beosonni Robert táborába. Hirtelen elhallgattak. Lódobogás hallatszott kintről. Valaki leugrott a kocsma előtt. Nehéz léptek dönttek a tornácon, aztán belépett az ajtón. – Jack Rover. Szálfa egyenesen áltotta a hatalmas őszember. Kemény tekintetét körüljáratta az ivóba, és dörgő, meleg hangon mondta. Jó estét, foksztoniak! Egy másodpercnyi súlyos csend után valamennyien felemelkedtek, lassan, mint egy hipnotizálva. Elenkeze a pisztoly agyára nehezedett. Csak húzd ki ellen és lőj! Oldiokosság vagy emberlabdás között alig van különbség. Hogy érted ezt? Mit komédiázol? Egy ártatlan embert elraboltak a munkahelyről. Talán félnek a foksztoniak és letagadják, amit elkövettek? Összenéztek. A kocsmáros mélyet bólintott. Héron az ajkát rákta. Egy helyen még látszott a frissebb, ahol Robin öklétől berepett. Nos, egyedül jöttem ide. Nincs velem egyetlen emberem sem. Kisé valószínűtlenül hangzott, de tudták, mint hogy Rover nem hazudik. Furcsa hm. egy ember. Megnémultatok? Vagy nincs bátorságotok vállalni, amit tettetek? Ahány ember él és mozog körülöttem, el akart jönni a mérnököt keresni. Nem hagytam. De ha egyszer neki indulnak, akkor itt Folkstonban elszabadul az ördög. Nem kell félteni sem a legelőt, sem a vizet, mert nem lesz aki a marhákat legeltesse. És nem lesz itt semmi. Értitek? Senki és semmi, csak a pusztulás. Semmi. Jack Rover, mondta a serif hivatalos komolysággal. Ezek az emberek délután óta együtt ülnek itt, és nem voltak sehol. Ha valami történt nálad, ami törvényellenes, jelentsd nekem, és én eljárok. Robert durván nevetett. Neked? hahaha oh, Te ma megfenyegettél a saját házamban. De ha akarod, jelentést teszek. Tessék! Valaki leütötte az őreimet, belopózott a táboromba, és elrabolta a mérnököt. Ámultan néztek össze. Mi őrizteted asszonyokkal a birtokodat? Szólt végre ellen csúfondárosan. Férfiakkal ilyesmi nem eshet meg. Rover arca elborult, és tűzvörös lett. Elismerem, mondta Rekedten, hogy foksz emberektől ezt nem vártam volna el. Hogy érted ezt? Ahogy akarod ellen. Már érződött a puska levegőbe. holt közéjük át. Becsületemre mondom, Rover, hogy közülünk senki sem tette. Rosszul teszed hát, ha belekötsz itt valakibe. – Ami pedig a poklot illeti – kiáltotta közbe ellen – az így is úgyis elszabadul, mert a zsilipet nem tűrjük. Harc lesz kedetlen és elszánt küzdelem az utolsó emberig. – Miért nem terelitek az állatokat az indián kanyonhoz? Ott van bőven fű és nincs messze. – Itt akarunk legeltetni, az ősök földzsin. – Nem te parancsolsz, rovár! – fenyegető morajjal fogták körül az őszóriást. Valaki túl közel furakodott hozzá, az durván hátra taszította. A kocsmáros és a serif állták el a kiátozók útját. – Mondd meg, Róver, mit akarsz? – kérdezte Hold. – Hol van a mérnök? – Nem tudja senki. – Becsületedre állított itt mindenki előtt, hogy nem tud semmit az ügyről? A serif pislogott és körülnézett. Ennyi ember előtt hamisan adja a szavát? – Annyit tudok, hogy egy ember, aki ma délután érkezett, a nevét nem mondta meg, tett egy olyan kijelentést, hogy a mérnököt elrabolja. Nem hitte senki, hogy képes lesz rá. Rover látta, hogy a serif igazat mond. Körülnézett. Porta vér a gúnyosan vigyorgó arszoktól. Hogy nézett ki az az ember? Fiatal, csinos arcú, nagy, fekete szeme van, kisi hajlott orra, vörös jár. Most nyílt az ajtót, és Rover előtt ott állt a nagy, fekete szemmel, kisé hajló torral, vörös ingben. Robin volt. Jó estét, mondta, és a kalapját az ajtóba vett szögre akasztotta. A kövér kocsmáros jellegzetes nehéz légzése tisztán hallatszott a csendben. Ez volt az, kérdezte Rover, és a nyakán kidagadt az ér úgy lüktetett. Azután az idegenhez lépett. A birtokomról eltűnt a mérnök. – Nem egy olyan kövérszemüveges? – kérdezte élinken, és mosolyogva Robin. – De! – Láttam country felé az úton. Azt mondta, bemegy a városba iszogatni egy kicsit. Rover megragadta a fiú kabátját. – Le a kezekkel, hé! – kiáltott Robin. Az öreg meggondolta magát, és eleresztette. Nem sok reménye lehetett, ha verekedést kezd. – Nyelt egyet, és hátralépett. – Hol van Clayton? – kérdezte fagyosan. Claytonnak hívják? Nem is tudta. Érdekes. Maga ma délután azt mondta, hogy elfogja rabolni a mérnököt. Igaz? Igaz, de meggondoltam magam, és nem tettem. Serif, mondta Rover. Azt állította, hogy teljesíti a kötelességét. Fogja el ezt az embert. Miért? Ő mondta, hogy elrabolja Clayton, mondta Rover. De most tagadja. Ha van valami bizonyítékot, elfogom nyomban, mondta a serif. Értelek, úgy akarod megsütni a pecsenyét, hogy ne legyen kormos a kezed? Robin közben leült, és italt töltött. A körülállók nézték. Tehát behatolt egyedül a zsiliphez, és elrabolta a mérnöket. Reggelig van időtök a mérnököt szabadon engedni, mondta Róvar. Ha hét óráig nem tér vissza, akkor elindulunk valamennyien, és megtaláljuk lejtőt. Ebben biztosak lehettek. Elég volt a fenyegetődzeisérdből? mondta Ellen. Nem félük se tőled, se az embereitől. Kicsi elbizakodottak vagytok, felelte Rover. mert ennek a fiúnak szerencséje volt. Odalépett Robin elé. Te ki vagy? A nevedet akarom tudni. Névjegyem nincs, de egy családi képet mutatok. Elővette egy zsebórát, és felkattintotta a fedelét. Mit mutatsz nekem? kérdezte csodálkozva Róver. Lásd, hogy ütött az óra Jack Rover Rover egy pillantást vetett az órára. Valami képféle volt a fedelébe. – Mi a csoda? Róver felkiáltott és hátralépett. Az arca halásápat lett. – Bemutatkozzam? – kérdezte Robin. A feszült csendben kisé megrökönyödötten álltak valamennyien. Egy szót sem értettek az egészből. – Mit akarsz? – kérdezte rekedten Pover. Tudhatod? – Verekedni? – Igen. Mit törődsz a zsilippel? Semmit. Ürügy volt, hogy megüzenjem. Ütött az óra, Rover. Rendben van. Gyere velem. Hová? kérdezte Robin. Ahol négy szem közbeszélhetünk. Robin felállt, megigazította a revolver csövét, és mindenki látta, hogy kissé kihúzza, majd visszateszi a pisztolyát, mint aki próbálna, hogy könnyen rántató-e. Aztán követte rover egy ideig szótlanul álltak az ivóban. Én láttam, hogy veszett ember, mondta a kocsmáros. Ez legyőzi őket, ha mögötte állunk, mondta a Szakállas. Istenemre, az öreg szürkemedve emberére talált. Csak a sheriff áll szótlanul és komolyan. Mi az, hon? Miért nem beszélsz? Te a megném a ijedtségedbe? A serif megköszörülte a torkát, mert úgy érezte, hogy fátyolozott lenne kissé a hangja. – Tudjátok, ki ez a fiatal ember? – kérdezte. – Várakozóan néztek rá. – A tigris. Döbbenten felkapták a fejüket, mintha kísértet távozott volna, úgy az ajtóra. – Három nap előtt jött az értesítés – folytatta a seri –, hogy több embert megölt, akik az apja elfogásában részesek voltak. Útban van ide, hogy roverrel is végezzem. De közben kiszabadította az apját. Az igazi tigrist? Láthatjátok, hogy ő is igazi tigris. Nekem már beismerte egyszer Rover, hogy később életebb fejjel nagyon megbánta, amit a tigris tett. Most megjelent a tigris kölyök leszámolni, és bizonyára az öreg is itt van valahol a közelben. Az embereket kisé fejbe vágta a közlés. Nézd, ha mondta végre a kocsmáros. Bár a tigris sohasem bántott. Nekünk kell valaki, aki alkalmas arra, hogy szembeszállja a rovárrel. Nagyon igaz, helyeselt elem, miután a nagy rabló neve megmentette a hívságán esett csorbát. A zsílipellán kiátszuk adunak a tigrist. Jobb kártyánk nincs. Azt mondtad az imént, hal, hogy kedvezel nekünk, ahol csak lehet. Úgy van, ezt mondtad? Nevet tudomásul, hogy ez a fiú kicsoda. A serif tanástalanul vakargatta az állat. A kocsmáros lesöpörte egy csomó mórzsát és hulladékot az asztalról. – Nem ismerted fel, és kész? Holt hallgatott. – Árdik csak fecsegtetek? – folytatta a vendéglős. – De most az az érzésem, hogy végre történik is valami? Ebbe a pillanatban lövésdőrend élesen, messze hangzóan az éjszakába. Valamennyien kirohantak. Keletről már halványan, a fák koronája között színű derengés látszott, és minden csendes. Aztán lódobogás hallatszott, és a távolban egy vágtató ány sziluettje suhant el a hegyek felé vezető úton. Amikor Rover és a fiatalember kiléptek a kocsmából, még teljes sötétség borult a tájra. Ide a hallgass kölyök! Függetlenül attól, ami ma közöttünk történni fog, azt akarom, hogy tud. Én nagyon megbántam, amit akkoriban tettem. Nem lett volna szabad a tigrist bántani, miután jó útra tért. Ezt most megmondom. Robin hallgatott. Ami volt, az megtörtént. Most hely kell állni érte, és jobban is szeretném így. De van itt valami más. A zsilip. Csendbe mentek egymás mellett néhány lépést. Már mögöttük volt a vendéglő. Robin cigarettára gyújtott. Mondd, te törődsz azzal, hogy a zsilip legyen, vagy nem? A fiú vállat mondd, nem érdekel. Hát akkor figyelj, három hét múlva készen áll a zsilip. Messze vidéknek áldás. Villanyuk lesz, és bekapcsolódhatnak a keleti vasútvonalba. Ezek az alakok áldani fogják a nevemet. Vademberekből polgárok lesznek. Fauston rossz nevű vadnyugati fészekből város. Messze elhagyták a kocsmát, túljártak Faustonon. Robin a távolba fúrta éles pillantását. Itt megállunk, Rover. Jó. Az öreg óriás is rágyújtott. Nyugodt volt, a gyufa nem remegett a kezébe. Ha én nem állok az élen, akkor összeomlik minden. Egyet kérek tőled. Még senkitől sem kértem semmit. Nem teszem meg. Felelte hidegen, Robin. Tudod, mit akarok kérni? Semmit se teszek meg, amit te kérsz. Nem nekem teszed. A tigrisek mindig szerették a nyugati embereket. Ez volt a szerencséjük. Ezért találtak mindig cinkosra. Ez a nép itt elzüli, kipusztul, felmorzsolják az apró harcok a peon indiánokkal, elpusztul, mert nem kering benne a nagy testvére, a vasuti forgalom. Ez a zsilip villanyt, ipart, vasutat, messze hegyvidéken jólétet teremt. Nem akarják, mondta Robin. A rabszolgákat se akarták felszabadítani, és az első vonatot nem az indiánok, hanem a fehérek siklatták ki, mondta Rover. Mit akarsz? kérdezte Robin. Négy hét múlva találkozzunk ott, ahol akarod, és megveregszem veled, ahogy tetszik. Akkor kész a zsilip, lesz itt katonaság, hogy őrizze, és nyugodtan leszámolok veled. Robin sokáig nem felelt. Az arca, mint általában valami unat szomorúsággal fordult a legsötétebb éjszakai homály felé, mintha ott látna valamit. És csak ugyan látott valamit. Egy asszonyt, aki szenved. De ezt az asszonyt csak ilyenkor, csak a sötét semmi mozivásznál lehetett élve látni. Mert az anyja volt, akit sohasem ismert, és mindig szeretett. Fúrcsa szorongással érezte, hogy a vér, mely nem válhat vízzé, legalábbis hígabban csörgedezik benne. Nem rezdül a pillája sem, ha revolvert szegeznek rá, és hidegvérrel megtámad egy vonatot. De furcsa gyengédség fogja el, ha az öreg bárkel kificamítja a lábát, és tehetetlen egy síró nővel szemben. Savó keveredett valahol a vérébe. Az a lány ott a kezében volt. Itt áll mellette ez az öreg ember, akit megtörhetett volna, ha mollit elhurcolja, vagy, vagy, vagy megöli. Mi ez egy tigrisnek? És képtelen volt rá. Sokszor eszébe jut az a kedves arcú finom lány, és ilyenkor még szomorúbb lesz. De a legijesztőbb, hogy ez az öreg óriás itt, emberségről villanyvilágításról beszél, és nem tudja brutális röhögéssel azt felelni, <gül> mi közöm hozzá elő a fegyverekkel. Csak áll, és néz, és szomorú lesz, és lassanként eltűnik annak az asszonynak a képe, mert kisé halványul az ég. Már virad. Rover nem szól semmit hagyta gondolkodni. – Mi hasznod van neked ebből a zsilibből? – kérdezte Robin. – Semmi. – Mit kapsz, ha elkészülsz vele? – Tíz év múlva talán kitüntetést, és húsz év múlva elneveznek egy utcát az emlékemre. – Mondta Rover. – Akkor miért csinálod? – kérdezte Robin. – Mert tudnom kell. Úgy vagyok vele, mint a tigrisek a portyázással és rablással. Ezt nem értem, felelte egyenesen Robin. Megmagyarázom. Az apám klondájkba ment aranyatásni, és kódus szegényen halt meg, de ő csinálta az első kompot, fenyőkre erősített kötél segítségével a lyukon folyó. Veszélyes, rossz vállalkozás volt. Ha aranyat keres, a legszebb lelőhelyek között választhatott volna. Az egyik nagybátyám Buffalo bill lovas csapatokat szervezett, hogy az első pacifik vasút előtt vágva biztosítsák a közlekedést. Az apám Mexikóba egy zászló indián szervezet Juáreznek, és oldalba kapta harmadik napóleon katonáit, akik miksa császárral jöttek át Franciaországból, és engem gyerekkorom óta izgat a zsilip, hogy Fauston bekapcsolódjék a nagy keleti ütőér vérkeringésébe. Ilyenek vagyunk. Robin ismét felé nézett, nem felelt. Most hazamegyek. Ha kész a zsilip, üzen, hogy hol vársz. Ott leszek. Ment. Robin nem mozdult. Vagy ötve lépés távolságból még látta a hatalmas alakot, amint a lovára ült. Rainbow és Rover kancája, ahogy eloldozták a kocsmá elől, követte csendben a két beszélgetőt. Robin lova ott maradt állva a gazdája közelébe, mintha ő is tűnődne a búsan. Nagy, csontos alakja tömör foltát borodott a halvány derengésbe. A Rover megsarkantyúzta a lovát és neki rugatott. Egy is. A ló felágaskodik, és az öreg telepes kibukik a nyerekből.